Одного щасливого вечора клієнти самі обирали пиво. А наступного дня було 18 ящиків розбитих пляшок. Скоїли це вночі, жодних слідів. Власник недолуго запевняв, що немає уявлення, хто це зробив. Але поліцію викликав, аби отримати страховку великого Джейка. Записавши все потрібне, Фідджеральд виїхав з провулка. І раптом згадав пінкову люльку, яку знайшов того ранку разом із молоком. Він відніс її до сиротинця, головно тому, що йому нестерпно хотілося лишити її собі. Так само хотілося лишати інші дорогі дарунки. Бурбон-набір дорогих сухих мушок, восьмиміліметрову кінокамеру, віськи, блискучі гладенькі шовкові шкарпетки, які б тішили втомлені ноги. Але він відмовлявся, бо вірив, знав, що це від великого Джейка, який умів здобувати прихильність подарунками. дарунками, і водночас заперечувати їх. У справах він був жорсткий, так збирають внески. А з поліцією, хитрий, він уже мав на своєму боці їхніх дружин. Фідджеральд застогнав. Він завжди хотів справжню пінкову люльку. Сьогодні зранку вона була в нього, і він мусив її позбутися, бо це було від Джейка. Йому здавалося, що Джейк вкрав її в нього». Він розвернувся і поїхав назад до елітної хімчистки та фарбування. Повіка смикалася вже двічі, і щоразу він саме наближався до небезпеки. Це лякало своєю збіжністю зі словами Брінка після того, як він дав йому пластинку з того дивного пристрою. Фідджеральд не міг змусити себе заговорити про це відкрито, але йому треба було знову поговорити з Брінком. Брінк міг засвідчити погрози, міг дати підстави для арештів. Фіджеральд був певен, отримай він шанс натиснути. Змусив би когось із людей Джейка заговорити і розвалив би всю схему. Потрібна була лише співпраця Брінка. Він їхав до елітної, плануючи натиснути. І водночас думав про смикання повік. Коли будівля з'явилася попереду, біля входу стояла машина. Двоє чоловіків щойно зайшли в ті самі двері, якими раніше користувався детектив. Він припаркувався позаду, перейшов тротуар і увійшов. І одразу почув крик із глибини, гуркіт і нові крики. Він кинувся вперед. Через приймальню у робочу зону, куди раніше не заходив. Прорвався крізь майятникові двері і опинився в двоповерховому цеху, заставленому машинами. Там були столи, вішалки, п'ятеро працівників. Але вже щось сталося. Потік рідини мийного розчину – розливався до відчинених задніх дверей. Було видно розбиту велику бутель. Її наче спеціально розтрощили, щоб відволікти або створити хаос. Усі ніби завмерли, окрім Брінка. Його перервали посеред якогось нагляду. Він не стояв біля машини для чистки, фарбування, сушіння чи прасування. Він дивився на двох, яких Фіджеральд бачив біля входу. Брінк стиснув щелепи, зробив крок уперед. Злий, цілеспрямований. Потім дуже свідомо зупинився, засунув руки в кишені і просто спостерігав. За мить він навіть усміхнувся тим двом. Пара була показова модні, бездоганно випрасувані костюми, дорогі м'які капелюхи нахилені з бравадою. Фітджеральд ще зі спини знав у нагрудних кишенях будуть доречні хустинки. Черевики блищали так, ніби їх полірували до блиску. Та професійний інстинкт помітив одне квіткове – вухо, і за мить Фіджеральд побачив у руці одного з них приземкувати револьвер, яким недбало розмахували перед переляканими жінками. Він потягнувся до службового пістолета. Картина була ясна. Великий Джейк Коннорс незадоволений Брінком. У всьому місті, де він розбудовував і провертав свої схеми, Брінк був єдиним, хто опирався, і виходив сухим а рекетир не може допустити опору, це заразно. Тож Джейк наказав привести Брінка до тями або знищити. І попередні спроби зривалися, але тепер. Нова велика спроба. Дві жінки верещали так, що дзвенів простір. Один працівник біля паропреса прибрав ногу з педалі. Пара хлинула неконтрольовано. Інший чоловік біля величезного металевого короба, що гудів, стояв із відкритим ротом, бліднучи. А Брінг єдиний виглядав неймовірно, задоволеним і навіть розваженим. «Забирайся звідси», – гаркнув один із нападників, коли Фіджеральд уже витяг пістолет. Цьому місцю кінець. Другий раптом потер око, наче повіка смикалася. Потер ще раз, але це була всього лише повіка. Він нахилився і підняв дерев'яний ящик. За маркуванням – ящик на 12 пляшок засобу для виведення плям. Того, що прибирає те, з чим стандартна рідина в машині хімчистки не справляється. Він замахнувся ящиком тією рукою, якою щойно тер смикливе око. Його напарник підняв іншу руку. Ту, що не тримала револьвер, і теж потер своє око, яке так само ніби смикалося. Пістолет Фіджеральда був уже на поготові. Він набрав повітря, щоб гримнути, але не встиг. Ящик із плямовивідником вдарив у дверцята великого металевого короба. Це була сушарка, пристрій для обертання одягу, мокрого після мийки. Усередині на шаленій швидкості крутився перфорований барабан. Удар вм'яв дверцята, вони зачепили барабан. І дверцята зірвало з петель, вони закрутилися в повітрі та вилетіли назовні. Вони врізалися в напарника-нападника, вивихнувши йому три пальці і вибивши револьвер на підлогу. Зброя ковзнула у приймальню між ногами Фідджеральда. Але це був лише початок. Зірвані дверцята, відпрацювавши першу загрозу, вдарилися об стіну. Стіна була тонкою перегородкою. З боку офісу – акуратні панелі, з боку цеху – полиці з хімічними матеріалами. Удар струснув перегородку. З полиць посипався пил і посунулися баночки. Той нападник, що ще тримав пістолет, так сильно чхнув, що капелюх злетів із голови. Він зігнувся і знову трусунув перегородку. І тоді посипалося багато речей. Дволітрова банка особливого мийного засобу для мережів упала йому просто на голову і розбилася на підлозі. Це додало ще рідини до вже наявного потоку, який із дивною прямотою стікав до відчинених подвійних задніх дверей. Нападник захитався, чхнув знову і судомно натиснув на спуск. Куля вдарила в щось металеве, відскочила, ще раз відскочила. І другий нападник завив і підскочив. Він упав у потік мийного розчину, плазом, із помітним імпульсом вперед. Підлогу цеху нещодавно змащували оливою від пилу, а коефіцієнт тертя доброго мийного засобу – вкрай малий. Нападник номер два ковзнув на животі велично, Немов на ідеальному льоду, штовхаючи поперед себе хвилю рідини. Перший нападник теж хитнувся. З полиці впала картонна коробка із електричними лампочками. Навіть у коробці вони луснули стріском, схожим на постріли, технічно вони не вибухали, а глопали. Але нападнику було байдуже. Він підстрибнув і теж приземлився на блискучу доріжку мийного розчину. Він лишився стояти але почав повільно ковзати. Його рух був не його провиною. Він робив усі рухи панічної втечі. Ноги метушилися, він біг, так ніби мав летіти в десятеро швидше. Та ступні ковзали назад. Він рухався з дивною гідністю, біг на місці, а ковзав уперед по поверхні, де тертя було меншим, ніж на найгладшому льоду. Детектив-сержант Фіджеральд стояв із розкритим ротом, тримаючи пістолет млявою, майже безсилою рукою. Далі все розгорталося чудернацьки ідеально. Перший нападник, що лежав плазом, ковзнув у подвійні двері, перетнув цемент ззовні і в'їхав у відчинений гараж, де вантажівки не було. Він врізався в штабель із чотирьох картонних бочок із кістяним вугіллям. Його використовували як фільтр, щоб очищувати чистильну рідину і застосовувати її знову. Гараж служив і складом, і укриттям для вантажівки. Бочки стояли не надто рівно. Три з половиною фути за вишки і два фути в діаметрі. Вони повалилися поважно і впали прямо на другого нападника, що ковзав бігом, без капелюха. Одна бочка луснула об нього, друга луснула об того, що лежав. Він уже пробив картон нижньої бочки, коли в'їхав. У гаражі знялася густа чорна хмара. Це було кістяне вугілля, не посвячений не відрізнить його від сажі. З чорної хмари пролунав постріл, рефлекс людини, якій на голову звалилися десятки кілограмів м'якого, що розривається матеріалу, пролунав металевий дзвін і тиша. За короткий час пил осів. Один нападник шалено борсався, і на нього з бочки з оливою, що стояла високо під кроквами. Потекла спокійна, блискуча нитка переливчастої оливи. Його остання куля пробила бочку. Олива перетворила кістяне вугілля на липку чорну масу, яка одразу ж збирала ще більше порошку, стаючи густішою і липкішою. Він бився в ній, тоді як його непритомний напарник лежав із головою, встроменою в зім'ятий картонний контейнер. Той, що борсався, зробив ще один постріл, ніби кидаючи виклик долі. Куля теж знайшла мішень. Пробила контейнер із порошковою фарбою, що теж зберігався під стелею. Контейнер майже розірвало, і вміст посипався широким дощем, покривши весь гараж прекрасним шаром яскравого геліотропного кольору. Можливо, борсальний нападник це побачив. Якщо так, це його остаточно зламало. Те, що сталося, було неможливим. Єдине пояснення, яке здавалося йому притомним, він помер і опинився в пеклі. Він прийняв цю думку і розплакався. Фідджеральд бачив усе від початку до кінця і однаково не вірив. Та хрипко сказав «Викличу автозак». Він зійде і за швидку, якщо знадобиться. Він сховав невикористаний пістолет. Думки паморочилися. Смикання повік, пластикова пластинка, неймовірні збіги. Він таки викликав патруль. Коли поклав слухавку, Тупо дивився на стіну. Точніше, на полицю з дивним запиленим пристроєм, без видимої функції. Берінг швидко зачинив двері між катастрофою та бездоганною приймальнею. Дивно, але Бруд не затік назад. Він повернувся, трохи насупившись. «У них уже немає снаги», – сказав він бадьоро. В одного поганий поріс голови, другий повністю зламаний. Ненавиджу, коли таке трапляється. Фіджеральд струснувся, ніби намагаючись повернутися в нормальний світ. «Послухайте», – хрипко сказав він. «Я це бачив і досі не вірю. Такого не буває. Я думав, вам просто щастить. Ні, я думав, я збожеволів. Ні, що тут відбувається?» Брінг сів. У його погляді була іронічна зосередженість. «Я казав, у мене особлива удача, в яку ви не повірите. У вас сьогодні смикалися повіки?» Фіджеральд ковтнув. «Смикалися, і я зупинився. І те, що мало розтрощити мені голову, промайнуло за кілька дюймів. І ще раз, але байдуже. Так, тоді, можливо, ви повірите», сказав Брінг. «Ви чули про чоловіка на ім'я Єронімус?» «Ні», глухо відповів Фіджеральд. <пух> «То це, колись він запатентував пристрій», буденно пояснив Брінг, «і вірив, що той виявляє телоптичне випромінювання. Він помилявся». Насправді це працювало через явище, яке називають псі. Фіджеральд похитав головою. Її ще треба було б прочистити. Псі досі не повністю зрозуміле, пояснив Брінк. Але воно може багато чого. Наприклад, змінює ймовірність так само, як магнетизм може змінювати температуру, створюючи умови для нагрівання. Можна створити псі-поле в придатному матеріалі, як магнітне поле в сталі. Якщо крутити мідний диск у магнітному полі, виникають вихрові струми. Продовжуйте, диск нагріється. Якщо впертися, можна розплавити мідь. Не магніт плавить, а енергія обертання переходить у тепло. Магнітне поле лише створює умови для переходу руху в тепло. Так само. Я вас не втомлюю? Я радше плутаюся, сказав Фіджеральд. Але продовжуйте. Може щось проясниться. Так само, сказав Брінг, ви можете спробувати зробити насильницький вчинок у сильному псіполі, спеціально налаштованому проти насильства, першу виникають попередження. Можна влаштувати так, щоб ці псі в вихрові струми змушували смикатися повіки. Якщо вперто не зупинятися, змінюється ймовірність, найімовірніші наслідки насильства суваються, це як нагрівання диска. А якщо впертися далі, Настає плавлення. Імовірність змінюється так радикально, що насильницька дія стає неможливою. Розумієте? Ви не можете крутити мідний диск у магнітному полі, коли він розплавився. Так само ви не можете вбити людину в певному псіполі, коли імовірність з'їхала з рейок. Може трапитися що завгодно з будь-ким, з вами, наприклад. Але насильство не може статися з тим, на кого ви його спрямували. Всі поле розплавило звичні ймовірності. Те, що ви задумали, стало найбільш неймовірним із усього мислимого. Я починаю, запаморочено сказав Фітджеральд. Мені б не хотілося свідчити про таке в суді, але я готовий слухати. Отже, моя особлива удача, сказав Брінк, походить від антинасильницьких псі полів, закладених у псі одиницях із придатного матеріалу, вони не витрачають. Енергію як не витрачає її магніт. Але перерозподіляють, так само як магніт. Мій швагро думав, що мусить втратити бізнес, бо великий Джейк погрожував насильством. Я запропонував перебрати справу і захистити її псі одиницями. Поки що виходить. Коли четверо бандитів збиралися розстріляти заклад, їх попередили. Всі вихрові струми смикнули повіки. Вони не зупинилися. Імовірність змінилася. Малоймовірне, стало ймовірнішим за звичне. Вони вперлися, і те, що вони задумали, стало єдиним у світі, що просто не могло статися. Тож вони врізалися в стовп. Це не насильство, це аварія. Фіджеральд кліпнув і болісно кивнув. Розумію, здається, невпевнено сказав він. Хтось заклав бомбу у вантажівку, додав Брінк. Я певен, у нього смикалися повіки, але він не зупинився. Тож імовірність змінилася. Вибух у моїй вантажівці став найменш імовірним з можливого, фактично неможливим. Десь зіпсувався контакт, і бомба не спрацювала. Так само, коли Джакаро хотів залишити запалювальний пристрій і підпалити цех. Повіки, певне, смикалися, але він не відмовився. Сі одиниця зробила підпал неможливим. А щоб він був неможливим, пристрій мав спрацювати там, де шкоди майже не буде. Джакаро втратив штани, він замовк. Фідджеральд обережно ковтнув. «Я не заперечую», – сказав він запаморочено, – «навіть якщо не можу повірити до кінця. То ви скажете, що те, що сталося щойно, це псі, яке не дає насильству статися». Саме так погодився Брінк. Сі-одиниця змусила дверця та сушарки злетіти і вибити пістолет із рук. Якби вони відмовилися від насильства, на цьому б усе і скінчилося. Але вони не відмовилися. «Я приймаю це», – сказав Фіджеральд. «Бо бачив, але суд не повірить, пане Брінг. І що з того? Я місяцями», – звідчаєм сказав Фіджеральд. «Шукаю спосіб зупинити Джейка. Але він хитрий, організований і з розумними адвокатами». «Пане Брінг, якби поліція могла використати те, що маєте ви?» Він урвався. «Це ніколи не дозволять», – гірко додав він. «Ніхто не дозволить поліцейському таке випробувати». Так, – погодився Брінг. «Поки в це не повірять, воно можливе лише приватно, для приватних цілей. Як я й робив, гм. ви рибалите, граєте в боулінг чи гольф. Я міг би дати вам псі-одиницю, яка допоможе в таких речах». Фідджеральд похитав головою. «Я спеціалізуюся на нахлисті сухою мушкою», – сказав він похмуро. «Але ні. Коли я змагаюся з форелю, моя мета – бути кращим рибалкою, ніж вона рибою. Використати те, що у вас – це як підірвати річку динамітом. Це не спорт, ні. Але великий Джейк зі світом не грає чесно. Я б багато віддав, щоб його зупинити. Вам за це не буде слави», – сказав Брінк. «Жодної». «Зате буде зроблено справу», – обурився Фіджеральд. «Людина любить похвалу, але ще більше любить, коли робота зроблена як слід». Брінк раптом широко всміхнувся. «Добра людина», – схвально сказав він. «Купую вашу ідею, сержанте. Якщо ви чесні з Фореллю, будете чесні і з шахраєм. Тож я допоможу вам, і ви зробите таке, що ваш дід присягнувся б, ніби то витівки маленького чарівного народу». «А перший урок ось який. Який великий Джейк мене відмовляє», – сказав Брінг. «Тож я зателефоную і скажу, що приїду до нього. Скажу, якщо він хоче цей бізнес, я продам за чесною ціною. А якщо ні, розповім газетам про його погрози, про чотирьох його людей у лікарні і про двох, яких туди зараз повезуть. Хочете поїхати зі мною?» Фідджеральд потягнувся до кобури і відсмикнув руку. «Він дуже жорстока людина», – сказав він із надією. «Не здивуюся, якщо спробує діяти грубо, він і його найманці. Якщо їх доведеться зупиняти від насильства цими вашими псі-одиницями, тоді так я поїду, дуже повчально буде подивитися». З надвору пролунав Брязкіт. Вони зачекали, поки двох приголомшених безпорадних, колись бездоганно вбраних нападників, завантажили в автозак і повезли до тієї ж лікарні, де вже лежали четверо таких самих. Потім Брінг зателефонував великому Джейку. Фіджеральд слухав із дедалі більшим захопленням, як Брінг спокійно викладав пропозицію і так само спокійно описував, що сталося з людьми Джейка, які мали б знищити елітну хімчистку. Коли Брінг поклав слухавку, у Фіджеральда в очах був майже азарт. Він сказав приїхати негайно, повідомив Брінг але зубами скреготів. Ох, із задоволенням протягнув Фіджеральд. Я думаю про таксистів і водіїв вантажівок, яких били, про майно, яке ламали, і про чесних людей, яких лякали. Знаєте, я дуже боюся, що великий Джейк надто звик до насильства, щоб зупинитися, навіть коли в нього смикнеться повіка. Це сумно, але особисто мені буде приємно побачити, як великого Джейка та його людей відмовлять. «Ваші псі-одиниці». «Так, і справді». Повіки великого Джейка безперечно смикалися, поки він готував зустріч. Брінку та детективу-сержанту Фіджеральду. Але він не дослухався. Він навіть не подумав про юридичний бік насильства проти гостей. Тож спробував він і його компанія. Почали з кулаків і палець, незважаючи на розсудливість. Спробували побити Брінка і Фіджеральда. Потім перейшли до обрізів, не допомогло. Тоді вони пішли в абанк. Фітцджеральд мав вираз благоговійної радості, спостерігаючи, як Великий Джейк Коннорс і його помічники, вперто намагаючись чинити насильство, щоразу натикалися на те, що зробити його неможливо. Коли все скінчилося, швидкій довелося зробити два рейси. Кінець. Це була історія Мюррея Лейнстера. Швидка зробила два рейси. Якщо сподобалась атмосфера, підтримайте відео вподобайкою, коментарем і підпискою на Кібербарт. Дякую, що слухали. До нових фантастичних історій!